Capitolul 13. Parteneriate de brand Învățăm majoritatea lucrurilor despre viață sau alegerea partenerului prin încercările și greșelile anilor de formare ai adolescenței cu câteva lecții din exemplele primite sau lipsa lor de la cei din jurul nostru. Acesta este, așa zisul, drum al maturizării. Brandul însă nu își permite luxul învățării adolescentine și are punctul de start direct în faza de maturitate astfel că ne așteptăm de la el să livreze, să fie performanță, să îndeplinească scopuri și să genereze capital încă de la început. Pentru a face asta are însă nevoie de ajutorul experților și este esențial să-și valorifice partenerii și furnizorii care pot crea, proiecta, implementa și amplifica elementele strategice cheie. Fără luxul încercării și erorii, brandul trebuie să facă alegerea corectă de fiecare dată. Alegerea partenerului de brand ideal este esențială, fie că este vorba despre co-branding, afilieri, filantropie, licențiere, sponsorizări sau altele. Parteneriatele de brand pot face minuni pentru afacerea ta, dar dacă nu ți alegi partenerul cu atenție, acesta poate să nu dea rezultate sau în unele cazuri poate chiar ruina brandul. Arată-mi ce prieteni ai și ți arăt viitorul. Iată patru sfaturi referitoare la modul în care să-ți alegi partenerii de brand. Alinierea cu scopurile Este important să-ți define scopurile înainte de a identifica potențialii parteneri de brand. Câteva scopuri comune includ Extinderea segmentului de piață prin atragerea de noi clienți sau pătrunderea în noi piețe. Valoarea adăugată pentru clienții existenți. Noi surse de venit poate prin co-branding, ambele branduri pe produs. Construirea angajamentului și loialității clienților Reafirmarea poziționării brandului tău și creșterea capitalului de brand Definirea scopurilor este indispensabilă în identificarea partenerilor corecți de brand când Ikea și-a lansat colecția de joacă Latjo la finalul anului 2015, a încheiat un parteneriat cu DreamWorks pentru a crea o serie de animații scurte în care apăreau personajele din noua colecție. Ikea și-a exprimat clar scopurile, dorea ca noua colecție să fie atrăgătoare pentru copii și nu își putea alege un partener mai bun decât DreamWorks. Alinierea la nevoile clienților Un aspect important de avut în vedere în alegerea partenerului de brand este alinierea cu nevoile clienților. Ai segmente similare de clienți cu partenerul tău de brand? În cazul în care te adresezi unui segment de clienți total diferit, parteneriatul tău de brand nu va fi eficient. Cele mai cunoscute parteneriate de brand sunt probabil cele dintre companiile aeriene, hoteluri și închirieri de vehicule. Segmentul de clienți este exact același și este logic dat fiind că au servicii complementare. Nu trebuie ca brandul tău să fie complementar, dar ar trebui cel puțin să se suprapună pe un segment de clienți. Un exemplu excelent este GoPro și Red Bull. Ambele branduri au un segment similar de clienți. GoPro produce camere pentru filmare în acțiune, iar Red Bull produce băuturi energizante. În parte același segment de clienți pasionați de sporturi de aventură și activități pline de adrenalină. Poziționarea și identitatea de brand sunt de asemenea importante. Partenerul tău de brand are aceeași poziționare de brand ca tine? Un exemplu excelent este parteneriatul dintre BMW și Mont Blanc. Ambele branduri sunt poziționate drept branduri de lux, astfel că au lansat împreună colecția Mont Blanc pentru BMW, pentru produse din categoria călătorie și de birou. Să ne gândim însă și la un exemplu de parteneria de brand care a fost un eșec. Target și Neiman Marcus, care au creat un parteneriat acum câțiva ani. Neiman Marcus este un comerciant de haine de lux, iar Target, deși nu se poziționează ca fiind un magazin cu produse ieftine, cum face Walmart, rămâne totuși un magazin pentru mase, iar alăturarea celor două branduri nu este potrivită. Astfel că atunci când au lansat colecția de sărbători, prețurile cu care clienții Neiman Marcus erau obișnuiți nu au avut succes în Target, chiar dacă le-au redus cu peste 70%, tot au fost considerate mari și astăzi a dus la un eșec răsunător pentru ambele branduri. Valori și principii etice comune Una dintre cele mai comune greșeli ale companiilor în căutarea de parteneri de brand este faptul că nu acordă atenție valorilor și principiilor etice comune. Parteneriatul de brand dintre Shell și Lego a durat 5 decenii, dar s-a încheiat brusc. Te-ai putea întreba cum a fost posibil un parteneriat între Shell și Lego ce au în comun unul dintre cele mai iubite branduri de jucării cu una dintre cele mai mari companii de petrol. Ruptura a apărut în 2014 când activiștii Greenpeace au lansat o campanie masivă prin care solicitau LEGO să încheie parteneriatul de 50 de ani, în semn de protest față de planurile gigantului petrolier de a fora în regiunea Arctică. Da, din punct de vedere comercial, era logică distribuția jucăriilor Lego în benzineriile Shell din 26 de țări, dar ridica întrebarea dacă ambele branduri aveau aceleași valori. Adevărul a ieșit la iveală după 50 de ani. Alegerea partenerului corect de brand joacă un rol vital în succesul parteneriatelor de brand. Înainte de a identifica posibilii parteneri de brand, trebuie să definești ce ți-ai dori să obții din acel parteneriat.